Mila bederatzerunda larogitamabosgarren urtean Juan Luis Landak plazaratu zuen irati komikiaren lehen alea eta ondotik Josean Muñozekin elkarlanean beste iru ale argitaratu dira. Espainolez idatziak izan dira, lehen hirualeak eta orain, Euskarara itzuliak argitaratu ditu erein argitaletxak. Eta baita ere, Espainolezko bertsioan iratiko komikiaren lau aleak bildu dituzte. Erein argitaletxak plazaratu dituen komikien bueltan, Josan Muñoz komikiaren egilea mintzatu da, eta azken honek eskertu du lana berriz argitan eman izana. Bauri ere eskertzekoa da, eskertu nahi jote ere ni eginduen Gina, nola zein du duen erizioa eta berriro gaude kalean iratirekin eta orain bueno irakurle, ikusle berriren bila eta ia horrek ze ze bueno, presio sortzen dio jendeari nola ikusten du nola irakurtzen du hori jendeak eta zeharrera ematen dion orduan e, bueno oso momentu ezagut guretzako ilusio hondikoa da eta oso pozgarria pentsatzea iratik biziri jarraitzen dula eta gainera Ez bakarrik guk sortu genuna bizirik jarretzen dula, baizik eta badala bat beste batzuk horren inguruan beren gauzak sortu ditzaten eta ia horrela jarretzen duen, ia horrek sortzen duen sortzeko gogoa eta sortzen duen irakurtzeko gogoa. Ba Euskal mitologia, historia eta fantasian hasten dira irati komikian eta irati filmaren iturburua izan den komikiaren bueltan ere ez zera, kondatu digu irati filmeko zuzendari den Paul Urke Liburu denda batean, lehenengo aldiz, e, irati aurkitu nuenean, ikusi nuenean, jo, izan zen, ahi baur, ba, ja komiki izalea, komiki frantxesa belgatare guztatzen zitzaidan, eta bapatean arkitut e, euskal mitologiatuko eta historiako komiki bat. Erosi eta behin irakorita maite minduta. Ez? Eta, bueno, e, urteak pasa, pasa ala, ja sartuta, bueno, zinema egintzen, da zutzen dari izan nuenetik, beti izan nuen buruan, ba, euskal mitologiako películaundi bat egitea. Bai, eh historikoki eta eh mitologikoki ez. Eta bueno, ja herramientarekinen bilenean, jo, ez dakitzen dakit momentuta, baina, jo, hostia, eh, hemen eh, iratiko komikian badauden daude pertsonaia hauek, jo, ja, era batean Bitologiako iturburu horretara hurbiltzeko e, dagoen m, ibilgailurik onena. ez. Hamodio historia bat, non, e, bi pertsonai dauden dualismo oso eder bat e, sortuz, e, bai, Giza eta naturalen arteko erlazio hori ez e, bait Kristautasuna paganotasuna, bueno, hor sortzen e, dualismo hori, iruditzen irriterian poderetsuena justo ba nik kontatu nahi nuen e, e, historia hori egiteko, ez? Nikuste e, iratiren komikia edaten duela iturburu horretatik dela euskal mitologia eta historia eta amodio kankartaba da, ni beti nire pelikulak itz egiten duenean horra egiten dut eta ba niretzako izan zen ba ibilgailu hori iturburu horretara jotzeko. Ba komikia gogoan hartu erein argitaletzaren eskutik dago ko eskuragarri duzuela.